Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Jadi mengatakan bahwa Ramadhan Adalah bulan antara kita dengan Allah Bulan Persembahan kita kepada Allah Bulan saat kita sekarang ini Hidup-hidup dengan makhluk Kesibukan kita Dengan manusia, kita tinggalkan Saat ini kita pun hamba Kepada Allah Ta'ala 100% Untuk kita dengan Al-Quran Kita baca Zikrullah Perbanyak dengan menyebut Nama Allah Ta'ala mengenang jasa Nabi Muhammad ajak anak-anak kita untuk baca hadis Rasulullah, kenalkan keluarga kita akan Nabi Muhammad keluarga-keluarga kita akan Ahli Ben Nabi Muhammad, keluarga-keluarga kita akan bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad radiyallahu tal'adhu wa allahu ajma'in jadikan keluarga kita cinta dengan sahabat Nabi Muhammad, jadikan anak-anak kita semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan mereka, dekat dengan jalan mereka wa padahu ala gazdis sabili ilal ulah Kedaman Allah Kedamin bijidin, atau Zaih, Tabetu Allah Kedamin Rasuli, wosahbihi, wadabii talahum Fazal, watadbii jangan ikut jalan yang lain, jalan Ahlul Bed Nabi Muhammad, jalan sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu talahum wa alaahu ini Ramadhan, jalan saat kita sekarang ini ada di Madrasah Ramadhan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Taala hendaknya hubungan tadi itu kemudian diikat dengan yang keras. Ikat dengan yang sangat keras sekali. Ramadhan adalah bulan yang didamba dan bakat oleh hamba-hamba Allah Subhanahuwataala. Law yaalul ibad maafin syahril ramadhan, latamanal ibad an ya kunah ramadhan. Sana Kalau seandainya seorang hamba tahu apa yang ada rahasia di bulan Ramadhan, mereka tahu apa rahasia yang Allah Taala berikan di bulan Ramadhan, maka niscaya <guluh> semua hamba Allah Taala akan berangan-angan berharap agar satu tahun ini semuanya adalah bulan Ramadhan karena ada di dalam bulan Ramadhan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang terpendam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Al-Habib Ali tadi dari menukir daripada hadis Rasulullah laqad أَظُلَّكُمْ شَهْرٌ عَزِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَةٌ Rasul bersabda telah datang dan akan datang kepada kalian nanti di awal akhir daripada bulan Syabat Nabi Muhammad berkhutbah akan datang nanti kepada kalian bulan Azim Syahrul Alim, Syahrul Nubah, bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata Rasulullah, seseorang hamba melakukan satu amal kebaikan, menolong orang, melakukan satu amal kebajikan, atau satu amal fardu yang dia lakukan, maka seakan-akan dia telah melakukan amal ibadah fungs 70 kali lipat di bulan-bulan yang lain khusus di bulan Ramadhan dan setiap malamnya selama bulan Ramadhan ini setiap malamnya Allah subhanahu wa ta'ala khususnya untuk umat Nabi Muhammad memerdekakan semua hamba Allah ta'ala enam ribu hamba Allah ta'ala dari api neraka Allah setiap malam khususnya untuk umat Rasulullah Alaihi Wasallam Allah ta'ala bebaskan ini semuanya daripada siksa api neraka Allah bebaskan daripada siksa kubur amin amin ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fastatiru fi arba'ah perbanyaklah oleh kalian akan empat perkara khoslatan turduna bi ma rabbukum wa khoslatan la bina lakum anhumah kata Rasulullah perbanyaklah empat hal khoslatan dua hal yang mendatangkan ridha yang Allah taala kepada kita dua hal apa itu? Fashahadu Allah ilahillah, wa ta'asdiruna. Mengutarakan mengucapkan kalimat Ashhadu Allah ilahillah, as-ta'firullah. Lalu yang kedua, wa khaslatanik. Lagi na lakum anhuma. Yang dua perkara ini, kau tidak pernah merasa puas dengan kedua-duanya. Apa ini? Yaitu tas jannah. Wa ta'udhu nabiiminna engkau mengharapkan kepada Allah taala memohonkan kepada Allah taala akan surganya Allah dan engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka dikumpulkan oleh para salaf kita menjadi satu gaidah dalam bacaan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal <Sessizuk> jannata wa na'udzubika min nar allohumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu 'anna Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah SWT Namun sedih, sungguh Beribu sedih kita utarakan Kata Al-Habib Ali Ikhwani labat munsorahu labat Kama munsorahu antum puasa Malam ini adalah merupakan Malam kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan Tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita Karena sudah 18 hari Ramadan Sudah lewat di hadapan kita hanya tinggal beberapa hari ke depan ramadhan akan pulang ke pangkuan sang penciptanya berpisah dari diri kita tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing nahnu la nadri hal mudrik khairahu amla kita tidak tahu apakah kita bisa berjumpa dengan bulan ramadhan di tahun yang akan datang ataukah tidak wa nahnu la nadri hal nudri lana amal salim amla dan kita juga tidak tahu apakah amal ibadah solat tarawih kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, amal khair kita diangkat di sisi Allah Taala, dihaturkan kepada Allah Taala, catatan ini dilihat oleh Allah Taala dengan catatan kebaikan, ataulah justru sebaliknya, catatan keburukan yang dilihat oleh Allah Taala dari kita. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Taala, lagat anakun sorafun sorafuhu, ankum wasabarul saatnya Ramadan akan meninggalkan kita dan bahkan barangkali mungkin untuk selama-lamanya untuk kita ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baru kemarin kita sambut kedatangan Ramadan kita kemarin mengatakan marhaban marhaban di hudhu Ramadan marhaban marhaban ya syahr al-syia marhaban marhaban marhaban ya syahr al baru kemarin kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan gegap gempita dengan kegembiraan yang luar biasa dengan senang hati akan berjumpa dengan bulan dengan bulan yang mulia bulan Ramadhan namun tamu ini tamu agung kita ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali ke sisi panggung Allah subhanahu wa ta'ala keindahan cahaya ibadah di bulan Ramadhan sebentar lagi akan redup lampu-lampu di mesjid-mesjid akan mati tarawih tidak lagi kemudian ditegakkan Quran kembali ditutup Siap, kemudian sudah tidak lagi dilakukan. Manusia dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.